درناتی حسیر آسان کرده اومنگا پاہی علاقو که تک را تک لارا زکر کلی آبادو او دوئی اونے نو تک را تک پکی آسان نو گرزوری اومنگا دلدیو دلدیو دلدیو کلو پامیانس که چکم دا برکتونو والا پلیدی نور کلی سرگن علاق مپغاو دلارو آو آسان کرده اومن دلدیو پاہ مزلینا تک را تک پکی آسان دا زمې کې باسه له او دا په شالو د سفرنه په سختې پرشاله چې نورو کې دې کې اصلي سرمایه‌دار تپخوا پکې سې نغې زمونږ رو د غریبانو په څ چې سخت نارې نامیر سړې په پکې جوابو نه سورې جوړ کې غریب سړې په منکرایو امیر سړې په دا سره وپيوسي غریب سړې په او سويوسي او اسېونه شکرې نبی ربنا ما بعد انا فداه ژوند تاسو په نړۍ کې د فرې او وزن انفسهم دې دغه شان ځل مونږ په خپل ځانونو د فرې د نعمت ناشکرې شوړو کړ فجانا محادیس مونږ قوم تبات او دې مجرد ور قصا نه خلق د پاره یو شو فجانا محادیس مونږ ګر دې د خلق د پاره یو قصا دا عبرت زین اندریکا چیتا دا قوم دا پارا عبرت کم ممزدنا هم کلا ممزد تس نس مکرل پا پورا تس کولو سا اقومون تور خواروار این نفی ذا لکل آیا پا دی خبرو که دا قدرت نخیری دلائل دی لکل سبار ان شکور ها برد حر سبر قوم کی شکر گزانا خدای اوی دا قومون چا خراب کرو و لقد سبت قالیم ابلیس و ظنهو فرشتیا کي ابليس پر د غمانو نه کړل ابليس وی له چې پداه خام تباكوم بغیر د ګناه نو ابليس پر غمان فرشتیا کي فرشتیا کي ابليس غمان پر پوي حت نو ټول روان شو هغه پس الا فریقم من المؤمنين ما جالسلق المؤمنان خدای وری د شیطان دا غلبم دا جماه یو تکوینی راز دي چې مخلص او غیر مخلص په ما له وما کان له عليه من سلطان نو دا شیطان پا دیس قوتا غلبا دا ما کنه دیم ایلا لنالم مجر چی معلوم کو پا علم چی بنا دا سواب و دا یخواب پا غیدا من يؤمن بالآخرة چی سوک یقلری پا آخرة من من هو من حافی شک دا خلق نیجودا کچی اگی شک کجی پا بارد آخرة او خیو خلق تا دا دا یقین والا دا دا واربك علا كل شيء حفيظ ستار رب حسيب نگران هرصورتمالنده محمد صلى الله عليه واله طيبين وعلى صاب يجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تاسو طويله چې سورت سبا په مقام مکرمه کې نازل شوی نه د مکی مکرمه په اکثر تخدي ته توحيد نا دتازه تو د صفات او بیان می بی. یا د حضور پاک د احسان او د حقانیت او یا د قیامت اسباد دی سره كلا د انبياء کرامو د قصو او واقعاتو ذکر وي نو د مخکې به ورکوګانو کې د دا داود او د دا سليمان عليه السلام په ذکر شا به د قوم سبا ذکر کرشه د دا داود او د دا سليمان عليه السلام د قصو په ذکر کول کې دري بنیادی حکمت اول دا چې خدا خل خوتهکوفاارو ته د او دله چې یو دو انسانانو له دومره اق ورکول شم چې غروونه آمارغانانور سره سناي او هوا د هغې طبیوي تختې پها چږي نو پهپله د دی تااقت ووررکون کې مالک په سمرهګ تااق خاوني نو ک تا سوای چې د قیمت بنګه را ځ مړې بسینګه جمعدی نو دا زما تاخت ته هنه تما ته سان دی د مها د اعظمی پیغمبران دی سره د لولو ماصودی د خدای پاک سمره شکر گزاروسی نو تاسو سره خوشحالم نه دا غیمره باتیم دا نن تختونه تاس دی تاسو ولې د خدای نه شکر وکړي چې چا نه شکر کړي دا د قوم سبا د حال نه برتوالې خدای ولا نعمتونه ورکړي او دا الله پیغمبران او تور لهګل او دینه شکر وکړه خدای هلا او دا آرم و تمالومو درم دادا سی خکل بیانات د حضور پاک دا حقانیت پا خکل یوری موجود دادا یو ذات تی چی دا مکی مکرمی پا خار کی تیدار دی په خوشک مل کی نپک اسکولشتا نپک کالشتا نیچا سرا صحبت کنی دی نی سفری کنی دی او دا سی ناشنا و آخیات بیانائی چا حرف پا حرف سی و درست دا دا دی پیغمبر دا حقانيته اوليه نقلته دا ورتدا خدای دې طرف مليكي نو کتي دا خبر وجهه اوار نو د توحید او د حضور پاک د رسالت او د قیامت بیان دا د مکی صورتونو کې بنیادی مقصد کی. دا سلسله کې خدای په دې رکوع رکوع کې د شرک په پال کې نو چې شرک باطل شی نو د خدای توحید حق ته خدای پاک هیڅ تاسو دې مشارکه دا چې کوم سيزون ته خدایانو وایي به شي پیدا کړي او که کله خدای پات سره پیدا وکړي شریکان شي دي برخه غشت ده یاد اريم دا تهون کې شي وي او کدا وایي چې نه نیم دات کړي دي نه پیدا کول کړي د قیامت پر بمون غ خلاصي سفارش ګرند دي همدا رته پته لګي چې د په قانون کې دا چا سفارش منقبلږي دا سفارش قبل د پایه بنیا دي او دا چې دا چا سفارش قبلی هغهه پخپله مخبول د بنده د خدا وي هغهته اجازت وکې په غمبران او مل او اولیاء اوله مو خوفااز د خوآ دا به شافات کو خو پس زن دښ ب دا چې چا د پاار بې چې خ اجازت و کې چې دله کې نوبوتان پ کې د کمرال ا دا مقربی مثال خ مل سمرا عزت زتمن د ملکی وي ایتام چيز اند شفاعت کي حكم ورته کي غيبان نه به وتراشاوان احهبت د خدای د کلام او ردو سلام په دوی رازي نو چې ههبت تل کم شي به یو بل خدای پاک سوی خبره زوتي اړي خدای دوي مالې به سفارش کول شي نو چې امر مقبولين د دربار الهي په دومره ههبت شفاعت کوي نو ستاسدا کاني لودي پکې سره دا هنو مان دیو دا ما دیو دیو دا পার্বتی دا او دا لاټوالی او دا کرشن مہاراج او دا رام چندر جی و دا گوتم بودا ماثما مو سوک دا کھټو سوک دا لوټو سوک دا, دا کانو سوک دا زیارو سوک دا چاندے دا سي شهره به دا حضور پاک در رسالت باندې چې حضور پاک دی دا ټول جهان دا پاره پیغمبر به اخری دا قیمت ذکر ده دا خدای دی توحید او دا حضور پاک در رسالت او دا, دا حقانیت او د قیامت د 10 بار ذکر دې پدې روکو کې هم بسم الله الرحمن الرحیم قل ادو الذین زعمت من دون الله هو ہے پیغمبر رضوی تا چې وبلا نظام نه پاره هغه خدایان چې تاسو په ګمان کوی د خدایانو انا و د اخره په ملاسر خیر نه پاره ستاسو د شاغه پاره تاسو له خیر سره درګول شي یا سردنه د فقول شي اسن شي کولی دا غی خدا سحال ده لا ام لکونه مسخار زرعتن وی مالکان ندی دا اندازه دا یوی زرید شن فی السماوات پاسمانونو که ولا فی الارد من پاسمکک دا غی خدایانو تاوازو که چه خیر درور سی کنه یادر نشر دفا کی دا پوارام خدا یوی زری مالکان ندی نپاسمان که نپس مککک نو خیر و شر بطاسو نسنگ دفا کی یا بدر کی نو نو مالکان دي و فیهما له همکی هما من ش نوبيله رشته پیدا پیداوخت د د دوواو کې سبراه د خوز د ذات سا نه خدای پاک سرهدي کنی شریکان دي په پیدا کولو ک دوه و ما له هم من هم منهیر نه خدای له شته پهدي بوتانو کېڅوک مداد کوونې فدی بوتانو کې سوک مد کارم نیست شته چې خدای پاک سره په پا پیدا و د اسممانو زموکو کې مدد کړي نو نو پیدا کوونکې دي نده پیدا که اونکی سره سبرخه لری نده آغا مددگاران دی نو سشی شویششی نشو که وی سفارش بکی دی با ایمان آبوده من اللاری و قرر بونا اللہ خیار با ای تک تداخو کانی ری خدا سفارش که نو خدای ولا تنفا و شفاعت و اندهو فیدا نرش سی سفارش دچا په دربار د دخدای کې دا چا سفارش قبول نه دي د خپل دربار کې الا لمنعذن لا مگر دا اچا چی چا, چا, چا ته اجازه ته خدای پا دا غي سفارش په قبولې هغه اجازه بوتانو کانو ته نشتا هغه پیغمبرانو ملائكو اولیاء او علما شهیدانو حفاظ او قران ته وي کې او مثال خدای خي چا, چا ته تي اجازه تيلا ک ملائکه ملائكو تم چی اجازه شنهبت په سمرازي دقللو هم ماې په کې چا هغه سفارش کوون کې د پس د اجازت د خ نه دغې حالت دی چ یاره لاغه شي دغې نه په وخت د حکم اوریدو د خدا کې نو قالو بیا د یو بل تمما دا قان راکم خدا پا دومره حیبت که شي بخاري شریرف کې چې خدای په خبرې کوئ دا ملې د حیابت ضرورونه ساندي نو شور رشور جوش دی باندې ہے هيبت راشي هيبت سرابدي پيږي نه پورا نبي دا عامده د خديرو خاصه نه تپوس کیږي په دې سووي ماري اور توي خدای پاک دوي وی ټولې پرې چي سيلي ده راه خدای دی आवाज او جلال له يا هيبت تي ملائكي باندې هيبت را ديږي پرې پاتې خبري شې دا تکلم الله بالوحد چې خوري خبري شروع کی ملائكي مسقطه شټولې په هيبت کې چاگاوازو دلگی بی با احیبت اثرت لکم شی نو بی یو بلتوائی خدای سوئے نو چاگا نزدی در بار الہی دی اغیبان دم را رازی مدبل چا مجالشتا چی سفارش شکی در خدای در بار دنیا بادشاہ تار سڑیر پی سفارش تنیش مختی که ده ناغ مالک تبسوک مختی نو چکم اختیار لاړه شي د دې د زروننه په وخت حیات دا واعظ او د وحیده فرکي قالو نو دې وی پسته د حیبت ختمې دونا ما دا قام کوم او بلته ويا عامه ملائکی دي خاصه تو وي ما دا قال ربكم خلیص وي قالو الحقه دې حقو و او هو العلی خدا خري لوي د پېتیمار رضا او لوي د پېتیمار د شان او صفاتو نو سان بیا خدای وي تاسو دے خالقان او کیسو درزه پالشتہ قل من یرزقکم من السماوات ولا تو ارتوى يسقتا سنرزق تر کی د اسمانونو د از مخف ریزه ورکون که فقره نه تا کته چې دا زمیدار به رازق راکای مونتا تپوس تاسو کوم چې د ازمکه چې زمیدار پکې کار کارونده کای دا د جوړکړه د کفده جوړکړه نه خلا د دنیا نو پیدا چې ازمکا وا ا چې پی لگی نه نه چا نه نا خو پینځه کور وکاله مخ کې پیدا شوم نا باران په څوک وره او ځوان چې خدای بنکړی زمیدار د پځان قتل کی او سات کیدی وره نه لیډرام کول شنه بادشان کول شنه زمیدار نا هوا په څوک راولې موسم په څوک بدللی نو دغه زغ تعلق په دیش یانو سره ده دا د چا په دستې قدرت کی انسان نه شکول نو بدسي کولته ورتوه یا مان یار ځکه کوم نه سماواته سوق دي چې تاسو لاس باب د رزق پیدا کید اسمان نور مزه کونه رزق تعلق اسمان اسمانه زموږ په ځوان سره ده زمکه کې کړي لیکيږي او دا به نه پنوار او هوا او مصبد لیک بولله ورتوه یا غدا خدای ذات چې د خدای ذات ته ناراضه صدیق دي عقیده سو کلیري ته خدای خپل بیان ده بحث کې نه هم پا دا سی طریقہ باندے کی چی کافر پا زد کرانا قل نو این ناوییا کمونگا یا سولا علا حدن یابا پا ہدایتی یابا پا گمرے سرگن رازے چی سو چکو چې داری زخ سو نو با گورو چی دا چاسا عقیدہ دا آس کم سڑے پا ہدایت تی کم سڑے پا گمرہیت ناغا سڑے پا ہدایت تی چی داری زخ مالک آگا چی داری زخ مالک آگا او هغه سړی په کوم راي دي چې څوک دا وایي چې مال دا کارونه ګوټیو دا زیارت او دا ونو دا نه انزر او نه دا بر او دا ریزه ترای شي لا تسالون عما جرمنا تاسو نه په تاسو کېږي زمونږ د عملونو ورانه سلام <سؤال> ما قامرو نه به زمونه تاسو کېږي تاسو سلامو ته چې تاسو ځان ته حق وایو ټیک زمونږ زی مواري په تاسو نشته ج او باید نه ربونه توته دا غ و چې مکمو کمه کې دی حضور پاک او کافیان ډیر دي بحثور سره پهې طرریخ کږي خللته ورته ووا ایج مع اووب نه ربونه د پر از بمون خدا ټول جمعکائ ثم حوب نه بالحق بیا به فیصل کې زمونګ په میان کې په حه ول پهته خفیصل لکه اونکې د ال عم او خبردار ددارسې کل ارونی الزینا بی اور تخدی ما توخا دار خال ار سیدنو کہ ار گیری الحق تم به شرکا چتاس لغول دی خری سرا غشرکان دا غیر د غی شرک اس پات راتو کہ کلا تاس نه دا خدای اس قسمه نه لری او خدای سره ته شریکان لغول دی جول کی دی په وان گنم دی دا ټول بل هو الله بلکه خدای چی دی العزیز الحکیم خاون د عزت او د غلبې نه او خاون د حکمتونو دا خدای د خدای د ذات و دا شو. او د صفاتونو بیان او د حضور پاک بیان ده په ما ار سننا الا فتل لنا بشیر منذر ته مونږ نه را لګلې ما ګر د ټول مخلوقات د پاره را لګلې ته د ټول مخلوقات د پاره مونږ را خدای پاک وای بشیر او نذیر زهره ورکوونکی د خوشاله د جنتونو د نعمتونو د اساناتو تابیدا ران خپلوا لا او یرون کی د خدای قهر او اعظم او د بیت مینانینا نا فرمان لا ولکن اکثر الناس العالمون اکثر خلق دمی. حضور د ټول جهان او د ټول زمانونو پارا د نړی جهان او سردار خدای مال او صفاتونه را کړی دا د بخاری شریف حدیث اولات په خوانو قومون لگا نمایم نور او مان د دا چې پهقانو خلخوا بعدت پته نه خلپلی د زماه پاه ټولهمکه چېماتانه ده درېمه دا چې د خل خوودس به بغیر د اوبونه نه کې د زما د پارهخورورم سبب د پاکې ګځله شوې ته سورمه دا چې زما خدای پاکورا بچولې د خل په پزونو کې د یو میاش په مزل سمومرهه کاافان چې زماه یو میاش په مزل کیسیږي زما حیابت او لوي او رو پرې د غزو کیا بیاې دللب بځدار چې هرر پې غپ خاص حاص کاته را للیګې شوي دی او زه ټول جان ته را لګ شو ح بیا و کوون دا خلک ووي مدلوا دوستستا سا واده د قیمت بهکئ ان تم ساادخین کریتونیا د خیامت راول تو ورته و خیر د خیامت بره شي دا سرړی خیامت دار سڑی خیمت د ده مرگ ده وچه مرش خود ده خیمت رای قل تو ورطو وی زمان طرف لکم میااد و یامین ستاسو ده پار یو وقت ده یو رز یعنی یو رز مقرر ده خاص لا تستاخیرون آنها سا لا غینا و بی یو سا تم نروستو کیگه ولا تستخدمون نبوانده کیگه گروانده که کی دل خو محالی خدا د تحسین ده کلام نپاره رستو که دل منشتا لکروانده چې دل چه محمد تلوارم کې راغراوونه مسل الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم کطاست طیادی نو د دې تیر سبب اخر کې دو ويقولون مت هذا الوعد ان كنتم صادقين سابقہ قیامت بکلی خو د جواب ورو لیکل چې دکل ناکل تموس مکوي خو یقیني وي اغنده د واند کې دوهاله دینه د وروسته کې دوهاله چې وخت یې را شي راځي د اخره د بیان کوي وقال الذين كفروا او اي كافرون لن نؤمن بهذا القران هرګز به ایمان د ونه موږ په دې قران ولا بلذي بين يديه انا کتابونو كتابو نچ د دينه مفتدي نه قران منو تواتمنو انجيل منو دا ورال د مکی مکرمه کاسانو خدای پاک یو سودا دا مسته خلوی په جاغاده نستې وخت یې راشینو به بدویو یني والا او طنا ته تولید له پیغمبر از ذوالمون مقفون عند ربهم هغه وخت چې دا د علمان به درول شي روان دي در خپل د خدای دربار کې مو غلان یارج عبادهم من عبادین جواب بور بو کئ باز او باز تا دا خبرو. يو با يو با يو با يو با خبر یو به یو یو بل به رد یو بل مان به خبر ورتپی جواب باور کئ باز نه باز او خبر کئ یقول الذين استديفوا بسوي ناد لیډران او دا پارتو حال سره بیانه پاته کمزوری او لیډران نه غی غټه دا, دا, دا, دا, دا فارنګی خلق یقول الذين استديفوا وی بدا پارنگڑی خلق نا چی در ڈپ ڈپ پس روانی لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا وی بدای غٹو غٹو متکبرانو تا چی تا چا تکبرو کڑی نا کم دوری بورتا سوی لولا انتم لکننا مومینین کتاسو نوی یعنی استاسو دا گمراکول مونگ لرنون و مونگ با مومینان وی کم بختان استاسو دا وجن منگا مغرق لولا انتم کتاسو نوے لکننا مؤمنین بنبا مؤمنان قال اللذین استقبرو اوبو ایدا متقبیا للذین استودی فو دی فارنگڑو تا انا نصددناکمان الهدا منگتاسو منکڑیوے دلار دا ہدایتنا منگو لتاسو پس لرگینا عشتیو سا فزورم دا ہدایتنا منکڑیوے از جا بعد از جا اکم پس تا دین چه هدایت تاسو ترانه لو بل کنتم مجرمین بلکه تاسو پخپلا مجرمانی دمو خدر مانده سزور نو نو وقع داقا جوابوند یو با یو تغو یو بل بل تغو وقال اللذین استدفو بیا بو خلق للذین استکبرو دی خانان جا گردار لیدران دیتا بوگی؟ تک تا تاس من پزور نو کردی و بالمکر و لیل و نهار استعمرونانا تاس دل فریب خبرو شپا و خراب کردیو که تاس برا تا داری تاس آقا و جارو روڑه و غریب و مکان او حق و پختون و آزما نو کردی دی خبرم دا دین نوخو کافرم کمیونسٹو تا مغانا کی خوانا خیر دی روس خده ایسایان خده چینیان خده چه ڈوڑی را را کم بختانوال تا خس پیقین چی کئی روسی خو را ڈوڑی را کمولی دل دا فوجانو لچور کئی بونی تیزی دی کابل کی پیو لب لبو پس شپک گذر ٹھو پیروسی نکا چل تا ڈوڑی نیشتی چور کئی کې ٹوڑ کی یو سگرد پس مری اخو سخده کلوپک دلان دی جن سوکش نیشکونه دوڑه خراب و فراکی خراب ټول عرصه د حکومت پلاسکی نو ای بل تاسو نو کرده پزور ٹک تا پزورم خنو کرده خو بل مکرو اللیل و النهار مکرو ای دل فریب خبرو تا تاسو دی دل فریب خبرو دا دوکی خبرو چشپاو رزم امراتاوی استامروننا تاسو براتا دا وقم کاؤ تک نکفر بالله چه خودین امکارو که لا خودین پاکی چه را هسته ونجعل له اندادا اواغل شریکان مقرر سوک ده سره خودین امکارو که سوک وله شریکان مقرر نو خودین اوی داغا جوابونه یوبل تباو ای کاغا وحکی ده دی خال دی ولی دنو یوبل بانده بلانقو ای واسرنو نداما زلکی بحپیمان تیاریره نا شاما خدا باول اول کی اخر کی غوبخ به خبر نه فبروږي چې د وزخت ته واځي به بچره وي واثر مداما پټه بکیه مانته نه لمما ال عذاب هر کله چې ویني دا عذاب ځنه کې مالداران وې خمو غر کړی دي او غيب وې یره مونږه سپزور خون کړی دي زموم ولسه کارو چې دوی پسراون دا یا دا ته چې څوک د لیډرانو صفت کوي زه هم د خدای سره رسول صفت کا د ټیک یو سړی خکړې د خدای نه هم ښه ده د خدای ځان په تعلق ساته قسم نه ډوډې هم په خپل مهنت ګټي او آخرت هم په خپل مهنت خلاصيږي ټیک کدا چا سره د خدای د پار محبته نو سیدا دغه غاې عبادت ته او د لیډرانو داسفتونه چې څوک کوي زه هم کم بختارو پل چلاوه ته ذکر وک نو خدای وای وجعنا الاغلا في اناق الذين كفروا به بواچه مونږ په کړه سوټون کفر کړي سوټون ترې په کړه و اچو دوه اسمنه بندونه ابه به ورته ویل کی یحل يوزدون الا ما كانوا يامنون دا د مگر ساسو دا عمل آغا جزارا تاسو تصدا و د خپل عمل در کیه خوده وی همیشه دا قیده دا چه متکبران دا دا پیغم مخارفی دا غطایت لیدران غریب سری دا علماؤس پکنکه لیدران بکن دا آدم علیه سلام نا ترزمون پیغمبر پور تا قیامت پا دستور ده په ماندار کې نه ښان لګوي هغه کې تکبروي نو به رمبرانه کو پظاهر نزم کوي نه باغونه نه جیدادی نه یي تسبګوي حد ځبنده خوشي ته شي پس روان اعظم چې راه مال دولت ته کزه خدای پنس پخ نه وین مال بيدانه راګول ورځې څنګه دنیا کې سب پشان همو عذاب پکې کم نه نه عمر سي وې دت شو خو نالوې اورې کا الله بخبر چې تاسو جبې خدای پاک مور صاحب خدای ویو ما ارسناتی قريه من نذير ما ندر عليه کليو کليو علاقه ته یو پیغمبر الا قال مطرفوها मगर ويل دي ور تاسود حاله حال ماندار خلق غير تسويل دي ان بما ارسلتم به کافرون من دعوت هغه او پیغام او تبلیغ چې تاسو راغلي را لګل شي وي مونږه کافر نيمن مان داران او صدا مان داران کې نه کارنه او تکبر پکې زیاتې هغه خالي هغه خپل خمقال بدی چاې تپسودانه شي ویلې چې دا د سورې لري باندې مرطناست لا سوتې هم ځای نوچی سووی خان ویدیر خشتا خواب آباد زو واسکه دیر وی چه خادیانه شیوی دیزمون پا ملک خان خادیانه شیوی نمون چه آسده که خان و اکرام خان اینوم ها خادیانه شو مردار در کلی مالکو غریب برتسریلی شا خدا و زکاة خیرات پناس خیرات پناس اواریو کې غیرت نی چې لته اور کې نظام چې څنګه دا کارت وره ورده ناغزان سره یو بلخ اندهګه ها دې یعنی هغه ناغز دې د اکرام خان ډیر خسر بدري دلته د فپولار کړو فپولار به بچ اخیر خدای موردار هغه بل هم سره موردار او یو په خدای هدايت نسيب کوم سره مرا خازیاں انو لږ ټوپه کې دا سو خانا م خازیاں چار صدہ کې شیانو دې کومې نه دی خدای دنیا او په آخرت کې غرق مندهparat نو سرت فساد دې شروع کړې ده حضرت شیغا غاڼه لې پیسې را لې نان نانته یو خاندہ خندل سپېری نازوې مغیتم دغه خانا نو مخاوت کړو نو سا ساره سره یوګل دي وردا غای کیو خان د محمود ریح عشیه شوه نو ځان سره د اوت یو خان میا ورته الیاس ماچان هغه شیه کړم نام ننګزان نا تر خپل ام سره شیګه شیګان کړم نو ما ویته سپاساند او کتنا مردا رپتا ته کړ غریب سړی کوم سره سر موږ کيده مردا غریب د ګمنن لې خبره نو کنن کو قسم نه چې کمونیست ولې تاثیرولی وې صالح کمونیست کی غریب سړی پوز کمونیست کی نه دا دا یا په خبالو کې دا ملکی دا پیوی من خبالو ملکان سپيدي اعظمون د علاقه خانان سپيدي یا بدی خادیانې کی یا بشيکه کیږي نه کنن پاکستان ټیک ته نه کنن پاکستان پښتنې دي زالې مانو کې رازي نو خدای نه باغی مون باندې کې بيدې مالیان دې رسقات دا موږ رسقات برابر جنت ته به ورسې نه دا پلار په دې رسقات خلاص نه زکاف ورکړې دې نه عشر ورکړې دې روجي نه ولې دې او قسط نه نه کوي په دې دوتری په ټوصابون باندې دی خلاص دین ټوګي دې دی. او کنه دا مزاغت دا دنیا څخه پیدا ولا خلاسی گی بکم گوا تا دنکم نش خلاسی دی دا خدا پاک قانون دی لی دی پیار کلی تا چی ما پیغمبر لی گل دی مالدارانو اول انکار کردی دا پیغمبر آنوار تیوی لی دی چستا پیغمبر بلو چستا پلاسی سردارانو خرار دی دا دا چکزی دی ملکان خراب غریبانان خراب نیه دا ملک زن سر غریب خراب کی نکه خوران شریف که چی وائی. دا کمزوری بارتو یه دا علمان استاسو دا واجنمون غرب اگهی بارتو یه من پخپل غرب کی موخو پزور نای غرب کرده ریتک تا ل... پزورم نای کرده خوروزا شب بدا دا و فریب خبری به مرافق کن نیکانم پکشتما هر تووی تورلیم خدا اکثریت خدای پاک خدای دا خدای دا, خدا دا بیان نا خورشتونی بیان نیشتا او ما رسلنا من نزیر مع ندر علیگل یو کلی تا یو استاد پیغمبر یرون که الا قال مطرفو مطرفین مالدارو تاو ویلی دیاسود حال دا خلق مالدارو دا خلقو دزمکو جی دا دونو دا اولادوالو انا بما رسلتم به کافرون منطاق دین پیغام دعوت چې تاسو پر علی گلیشی وی منکر و نیمانو سبه وی اخپل مال و دولت بغاورو وما وقالو دی بغیر نحنو اکثر اموالم و ما زمون مالو لملی دی اولادم دی دی وما نحنو بمعذبین مولا عذاب نشتا که مولا عذاب والاوی نمولا بنامال و دولت را کینه تاسو پیس انه خدایوی مال و دولت چاسره پا دنیا کې نا دا قبوله لامنه نا دا خدای رازو ندی نیک سڑی بی دوڑه درک بینه لگی او یا نجس العین بی مردار بی اندو دا خدای حکمتونه دی قل تور توا این ربی یب سطرگس خلی مین شاو و یا خیر زما رب ارتای فراخای رزق چا ته چه فقی و تنگای ڈادا ادا راس خدودی دی پاگی حکمتون سکنو بیگی ڈادا قبول آل آمانا یو کافر بی مال دولت بی ایو مسلمان به ایو بغری بی ولیکن الناس لا یلمون اکسر خلک پدی حکمتون نو بیگی وما اموالکم خدای وی ستا سدا مال اولاد زماد نزدیکت ذریع ننا اکسر خلق اما ان ابوالكم و انا اولادكم بالتي تقربكم عندنا ظلفه دېستا سمانو نه هغه شي چې تاسو نزدیکی ما ته په درجو کې تاسو معنا ول اولاد ما ته په درجو کې تاسو نشین نزدې کوله یعنی ما اولاد د خدای څخه د نزدېکۍ ذرینه نه دا شي دې الا من امن و عامل صالح مگر مو هغه سړی چې مؤمن و نه نو هغه مال د دولت هم بیاخره اصلي معنی مو عمل دي د هغه مال د دولت به ټول پني کېلږي فاولائک لہم جزاء و بیا د خلکو لپاره دوچند ثوابونه دي یعنی دبل دمل لاس چنده په دې دایو نه زیات توین دوچند در دوچند ثوابونه دي زری وهم في الغرفاء بما يعملون دا داغنی کوملونو پروجا وهم في الغرفات امنون دیو په بنگلو کې خپه ما پایت مینا نسیږي به ده جن په بنگلو کې اولغینه استونه فی آیاتنا ها خلک کوشش کی زمون د ایتونو معاجزین د مقابله فنیت زمون د ایتونو مقابله کون وری اولایک فی العذاب محبون دا خلک به 5000 کې پراتی حاضر وای ده خده جوابتی دا مخکې خطاب د کفار و سرو کافران تاوائی رزق پراخول و تنگول ده خده د او غد اخبول حکمتون تاوائی او مسلمان تا په حقی و اسوائی چیزو مسلمان لم کله داگه رزق قرطو او و تنگوم اگه کزما اگر طولو کم اگه تا خیر رسو ما و تنگولو که یا یو سری بانی سختیم راوالم و تنگیم پیراوالم قلت ورته ان ربي يبسط لی لمن يشاء من عباده فراء خير رزق شاءت لفقيه بندگانو خاص خپلو کې ني مؤمنانو کې ويقدرن او د د پاره تنګي ا څنګهو کې ومرازيد د درجه خو د ورکول غوړي د باندې صبر کول غوړي ا کمالداری پر اولچدي جمعهټو نه جوړ کې مدرسې جوړ کې حجو کې خوده وای زخ چې فرارخ کې اوڅو کې دام ستاسو د خیر دخواه کوم اوما ان پختو من شڅ چې لګوي دښ پهلار کې په یخلی په خ به دغې بهدل در کي او په دنیاې باه د خی په نوم د کو دکات خو خود بدل دی په چې پپل بال په سریو لږې دام د د خپل حیو د عزت دپاره دا لګې دام سر دوی چې څه لګي پاک واره بدل لري یا مې سال تر تکیم کا خیانت کا د شومان له پاړه یې ورته کوم څه چې لګي هغه بديري د ګرین چې اور او واسه وبو پکې روزي او چې نه اور او واسه ومغاواله یو سړی واندل لري نس دې ککای پوری شو چې سړی نه کوي ماګه شانتي دنیا کې کوم څه ډیر الاله کې ګړې چیرلې سمره نو ځان په دې په خور قسم را ګडान چیر لیلانی او سمره ډیره خوده په پیدا کړو ها یو پيشو سپي چالانل سپي ما عمر دي په کار نه دا چې د پيشو په پیسه د ور بنځه بچي او یو سپه وا ته بچي رودي کال کې پيشوم لنګي سپه ما پيشو بدل لنګي ګدرې دا خو پيشو ګان دی ریږي نه سپي دی نه او گڑی چرلے پس لکونا په دنیا کې آسمان دیری گی غوامی خیدیری گی اندوستان کے غوانا علالی گی غوان کمی گی رو رو خودے بدل پیدا کون نوچے سری دین ازام تو موری پاکار دا چی پیخور کریم چاسپی ندی علال کرے اسپی نشتا او گوده چرلی اسم را دیگری دیکی ده احیانا بشی خدا نسل قیعا و شانت ده او گوده چرلو لسک پستانو خبال بچن راوڑی او ما غیو نظام د حیوانی خزا دو نارای ده او سپو ما غیو نظام د خزا دو نارای ده او غیو بال بچن راوڑی دیر چرلی چی ما دیر لی دلی دو یا نهایت دره بچی راوڑی او سپه پینزش پگر اوڑی پیشو سلور پینز دا غوا مین دو بچینی دیدلی یو بچی روڑی غوا دیری گڑی چرلی دیری چرگان دیر گیدر چالال کڑی دید اور گیدران نیشتا کم دی زماری چالال کڑی دی زماری کم دی شرمخان کم دی زکی استعمال کم دی نو چه کمشی استعمال که اگا بخریز یاتای نو دا چه ستوی برد کانٹولو که برد کانٹولو رزق نو یہ زنانو دا اولاد دا تحضیب خودِ خودم را چسم را رزق لگے خودر گرے دیکھابانوں کی سوک برد کندول کے امارگانوں کی سوک کہ پدی اخیدے کیچی رزق بختم شدادیر صف جرمد دیر خلا کوئی دا نه ورانا قرباني مو کوي ساروي بکم شي پیسې خیرات کوي نو خو کمی محسوس نکا والذین یطعون فی آیاتنا جست کوشش کوي زمون د آیاتونو په مخابله کې معجزین مقابله ورسره کوي انہا کفل عذاب منتظرون ورینه ربی یفطر رزقلمی شرمنه مبارک تو ورتوهه زما خدای فرا خیر رزق کمو بندگانو تیچه خوخه او تنگی کمو تیچه خوخه او ما انفقتم من شین سچ لگویفو و یخلفو ناغی بدل خده پیدا که و هو خیر الرازخین خده بیحتر روزی رسان تنگی گی ویما درود رب العالمین والسلات والسلام و علا سید الانبیاء و المرسلین و علا آلہ الطیبین و علا خده پاک ده کافران و ده قیامت پر منظر بیانه بیداغی نور اکی خبر بیانه چی ده حضور پاک او د قرآن شریف و بارک سوئی آداغی ورسره ورسره جوابات تھی خده پاک فرمائی اعوذ بالله من الشیطان و وجیم و یوم ایحشرهم جمیعا یادک بیت آغا واس یاد یادول قابل ده آغا چه خده پاک پرا جمع کی دا ټول فیرام دزمکن بیرہ باسی سمع یقول للملائکہ بی بخده ملیکو تووئی اہا اولائی یا تم کانو یا بدون دی خلقستا سا عبادت کم دی بستا سا عبادت کم خده اتا خمالی دی اگا دی ملزمول کا فیرام حالو سبحانکا غیبوی خدایت پاکی دا شرکنا منگستا شرکان کی دیشو انتا ولیونا من دونه انتا منگتا تزمون حزدید دوی بنسبت تزمون کارسا دے تزمون ملے تزمون مولا دے ندوی خدای زمون تعلق کو تا سارا دے. تا سارا تعلق زمونگ دے ندوی سارا بل کانو یعبدون الجن بی با عبادت کهو د شیطانان شیطان لا پیریانو دا دا بی خود دا شیطانان عبادت فا. یعنی که دا ملیکو عبادت ام کلی دی خود شیطان بور تا دوی نو دا شیطان خبر منل علال اطلاع دا عبادت بل اکتر هم بهم مؤمنون اکتر دا دی پا با شیطانانو بانده یقیدلالالا ننګ په کلیه غشتو او هغه ټک کې شیطانانه عبادت کړي دا دغه عبادت چې کینام د شیطان کی ځکه شیطان ورته ویدا کاوه تکاڼي عبادت چې کوم د شیطان کی ځکه شیطان دا ویدا کاوه دوی د شیطان خبره منلې دا اکثر اکثره په اړین خداون فلیا من اعمل کو عبادت له عبادت ما حمرا دره خدای وې نن بې دحال <سؤال> وی جنن بې مالکانه باز د په نصدا خیره او نصدا zarar یعنی د دې خدایان دې تفيده نشي رسولنا نقصان نقصان هم مطلب نه ګټه مقصد دی یعنی اس قسمه اختیار باندې لري <تصفيق> وانا نقول للذين ظلموا بما هو يمون ظالمان ذوقوا عذابنا اس اس عذاب اسكه اسعاب غور التي كنتم بها تكذبون آغا اور چې تاسو په دنیا کې نه تا سوي دا اور کوم دې دي دا سیده مليانو خبر دي دنیا کې د دې صحه دی وې ذا تط لالم آياتنا بينا باور کې چولستي شدي کافرانو په زمغه آتون واضح قالو بي وي ما دا الا رجل يريد یا يسدكم مما كان يعبد اباكم ندي دا مگر یو سړی دی چې دا واړې چې تا واړې دا ایس ای باید ترونه چې تاسو په پلاړه غوڼه کوو تاسو په چې د یو نه عبادت کوو دې تاسو د پلاړه او د نکره تلیفونونه ورواړي وقالو ويدا ما ذا الا هم مفتنا دا, مگر دا خبر نه نه مګر یو دروغ دي چې رزان نه جوړ شي دي دروغ خبری دي د پلار د نکره د ریواج نه مخال غواري وقال الذين كفروا اويدا كافران للحق حقا لما جاءهم حرك الا شرار البيت انها ذا الا سحر مبين دانه به هر سهند سحرم يوخيالي خبر او تخيولي ساهي خط نلي دا شاند ده دا خبر مخيالي خبريدي لين دا ان وان ويكنا جنت نه کچھ باغچا شاخچا ہوگا او دو زخ مو زخ نه کله کا شپدا ہوگا وې جنت منند نشته کوڅه باخته شخص ته نو دی وی داسه سره مافه خو دې وی خو دې د خدای شکر ادا کی ذکر د قوم د په خوا کتاب نوراله او د قوم د پیغمبر نوراله نو دی له شکر پکاره نو دی د شکر پدېږي پس خبره جوړه کې چې دا سهر دی او دروغ دی او جادو دی وما آتیناهم من کتبی یدرسونها من کڑے دے عرب و تس کتابون محکد دینا چی دویل دا داول کتاب دیچے خودی دوی تورک وما ارسلنا الیہم قبلك من نظیر نمونگر علی گل دی دے عرب و تعوان دستان یو پیغمبر عرب و قبل پیغمبر ندر بغیر د حضور پاکنا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام پاربین نی پخولا اخو دا د اسماعیل عليه السلام اولاد به عرب شو دغه عربي خزا کړو وکذب الذين من قبلهم دی دروغ وې در انکار کړو د بینه محکو خلقوم اګیم د قشان پیغمبرانو کتابونو ته تا دروغ ویلو وما بلغو ما شار ما اعطيناهم ها د چدا قوم نه رسیدل لسم هغه مال او دولت او طاقت ته چې کومنګاري توره کړو اغیل <سؤال> هم لوی با دنون ور کردو حکومتون از مکی باغونا پا مکم و کررمک خدا سیزون نو نو بینه دی رسی دلی لسه مه سیم داغی سیزون تا چه مونگ اغیل ور کردو نو فکت زبو رسولی بین تکزیبو که زماده پیغمبران نو فکره فکارنکیر سرنگ و انکار داما فابری چه انکار مطلب دا سنگا میتی بدل وارشت سنگا می ور سره و ختل من دی خدای غی لاسمه سی پیغمبران رسل نه بدنونه د غی پشان تھی نه حکومت نه غ سمود سش چې غی سده پیغمبرانو سره سلوک کړي د ما ور سره سلوک کړي من دی د داوی نه برطوال به خدای په فرمان ای قل انما عذکم واحد ستا ستا نسياتکم دای وی خبره رازیر را اغونشه کفدل فکر کوي او قزان الله سوچو کې چې وې انسان داغه په مکه مرو مکه هغه تاسو ته د خدای د توحید خبره کوي د ټول عقیده خو یو حساس دی د ټول قوم دښمنی پسا راخلی مځاهر پکې سفېد نشتا نو دا سړی چې دا خبره کوي دا سوچو کې چې داله ونه دي او کو پیغمبر څنګه زګا غم خو چې پسر نه انده سړی لیاو بلې ونی یا بریشتیا نو دا خوا ته دې چې دا څنګه له ونه سلوي خدای عمر مو موسی نه خبرو کې د له ونه تو به سرښت په کردار کې نه په گفتار کې نه په ډو زهاره نو ضرور چې دا دومره لوی دښمنی د قوم په سر اخلي نو دا حق و کې دې کن تو ورته و انما عايزكم بواحده تاسو تنسيت کوم دا یوې خبره ان تقوموا للعود ري غير حدا يعني سوچو کې را ونه شه د خدای د عباره مسنا و قرانا جما و ځان خدمت با د را جما کیږي او ځان ځکه سړی چې په یو مسل فکر کینو کله اجتماعي طور سره کوي نو د مو مراد نه ویډه لیدل یا ځان له سره سوچ کی نو ډله دلی سوچو کې یا ځان له سوچو کې سم مت تفکر به لید فکر وکي کدا دي چې سوال دا نه لیو نه لیک سرشتونه ما به صاحبکم منځنه په خپل بطا سمالوم کې چې څکا صدا مر غره د باندې فسپیریا مستلیونتوب سوه په سره فره تا ملي کې ځکه د دوی سره جونته دا ذات چې تاسو سره